El hamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaumidin. Allah namëduruar falënderojmë, në përditësim dhe falë kërkojmë. Ne vdotë të bekime të Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjet e tij, shokët dhe ato çdo ata që ndjekin këtë rrugë drejtinë në fund të kësaj bote. Të dorëzor ti më filluar që nga takimi i kaluar të trajtojmë një nga betejat më të rëndësishme në biografi në Fëngamirit, sallallahu aleyhi vësallam. Të flasin për betejen e Uhudit dhe kemë përmendur se kër është të mekës kësaj radhe ishen shumë të organizuar dhe shumë të interesuar që epilogu për fundimtari kësë beteje të ishtë në favorin të tjune. Të fitojnë dhe që kë fitore në kohë të është edhe një shërbim i madh që do të shërben te interesave të ndryshme të tyre. Qoftë interesi i shtetar, politik, ekonomik apo shoqëror, çdose si që kemi përmendur. Pranë teatrit pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk rënë te duar kryq, pas informatorëve që i morin Gabasi radhiyallahu ta'ala anhu dhe detalet që ai kishte përshkruar në lezhën e dërguar se çfarë po për përgatitesht Filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ait për gatitësi për tu për tu mbrojtur. Dhe kem përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi konsultimet me kure, me shokët e tij në Medinë se ku do vendosej ushria. Dhe atë ku të zhvillohej betejë. Shumë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte që betejat të zhvillohen në Medinë mos u dalën të, të rinin të fortifikuar në Medinë dhe kishin disa arsye. Dhe nga ata që këmgulën që të rinin në Medinë, mos u dalën jashtë Medinës ishte edhe Abdullah ibn Ubay bin Seluli, on koka e munafikëve në Medinë. Ndërsa disa të tjerë këmgulën që të ndal nga Medinë janë, dhe kishin arsye të tjera një gatore është edhe do thotë që të marim posunit dhe duhra dhe mos të rrezikujnë medinim nga qëfar të lejë rrezikur. Sdo qoftë vendimi përfëndëtarishe që të dalin nga medinja në drejtim të uhudet. Pas të konsultimi, P.S. dërmurë edhe masa të ndryshme. Edhe këto kemi edhe një dëbi, dhe më që nuk duhet me arru, se në gjdo organizim që e bënd të P.S. si kur që i kujtohet edhe kur kemi vojt për higjëretin, por edhe për organizimit të tëra. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam, domthonë përpjekje që të ndërmirte të, të gjitha masat e duhura, dhe nuk lejon të që asnjë gjë të lënë të rastësisë. Mundoi që gjithçka të ishte në rregull e pastaj të mbështet ekallohje ndevala. Dhe këto mësime janë të rëndësishme që duhet me mor që të morën nga tërësia e biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Prandaj, çmos të befasoj nga goditja kurrizën Medinë deri sa ai të dilte pejsaj Organizoi 50 nga burrat e fuqishëm dhe trimat e Medinas ta ruajnë Medinën. U shpërndan dhe u organizuan me mbrojt. Ndërsa Sa'di ibn Madi radhiyallahu ta'ala anhu, një nga sahabët e nderuar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do Sa'di ibn Ubadë dy nga udhëheqës të ansarve së bashku me një grup tjetër u organizuan me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj çndron tek porta e xhamisë ku ishte shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi ve salam që ta ruajnë nga çfarëdo atentati i befasëm që mund t'i ndodhte Muhamedit sallallahu alaihi ve salam. Pra ishte një mobilizim mbar shqëror, do organizim i cili nuk lejonte që asnjë gjë t'u ndodhte rastësisht apo në në, në befasia pun. Do të thot pejgamberi sallallahu alaihi ve salam nga sëveçë që ndërmore që kjo betejë të zhvillohej si duhet dhe padyshim të mbrohej nga çdo sunë dhe nga, nga gjitha taktikë që mund të abërdojnë një korej shlemekës ishte edhe përgjohë dhe kohën e duhur për të dojnë në uhud nuk doli një qëfar të dojnë kuha më një përgjohë një kohë e duhur që më dhërë dhe kja bëhet fjallë se i kishte studjuar mirë dhe njëhtë e mirë në gjitha masa që duhet me ndërmarë kur doli nga medinja kur pas gjyshme senatës natën El pse kurishtemik kishin larg, ende sikishn arritun. Pejgamberi s.a.s.d. u doli në natën. Pse u doli në natën? Shumeca e historinë thon që mos të shihet numri reali ushtarëve të tij. Onse nga sa të ishin 3000 ushtar plus sa i kryshëhuar me vete, ndërsa Pejgamberi s.a.s.l. në luftën e Hudut, domthonë u nis me 1000 ushtar afër. Kurishtemik kishin 200 kalars, ndërsa Pejgamberi kishte 510 on çdo aspekt ata ishin jo një fish, po dy fish e më shumë fish se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe për në Hud nuk shkoi ka rruga e zakonshme. Mirë po kërkojnë nga dikush prej shokut i që njhëte rrugën mirë, rrugicat e Medinis që të shkojnë drejt Hudet ka një rrugë që nuk shihen. Shkojnë natën, plus asaj domthon, por zgjodhen që të kalojnë Kadisat, domthon plantazha të hurmës që e realin ishte një shkuari e fshehur dhe sekrete dhe, dhe i t'uhu, dhe t'afëm. Dhe në kje është një sebebë, përseve që i këshë ndërmarë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, që nështë të zbulohet asë shkuari ati, asë mështë kuptohet ku është lisë, e asë mështë të njëhet numri i ushtarve. Dhe i sekrete ishte pjesë përbërë se jorën e strategisin e përdat e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem nuk diltë hapur, nuk diltë publikisht, nuk bën të veprime të sa do të thotë, në aspektin e ashtëm dikush mund të lidhësi mbështet në Allahu Xhallahu, jo. Ai i merr se bepe, delta në Shehu Razi, i merr të masat ura e pastaj tek Allahu Xhallahu mbështeti. Kjo është mënyra pejgamberta e sa, dhe kjo është tjera e tij. Dhe kët nuk është vetëm në Isra dhe Mirazh, ose kët nuk është vetëm në Hijrat. E jo në Badr, po në Uhud, në gjithë organizimet që bën te pejgamberi sallallahu alaihi Vësallim atëm. Dështët, rrugës nuk është shkuar, dhe i të uhudit, pasi gjitha këtu i nëmuri i pejgambiri, sallatë vësallim, ndodhi diq e befasishme për kundër sebeve që njënë marën. Mirë, pa, nuk është edhe ketë e befasishme. Qëfar ndodhi? Kur avlajven se lulli e pa se mendimi ti nuk po përfilet, dhe se po shkot me dëvërtet dhe i të betesë, a i nuk ishte interesuar me luftu me alat dhe ti korejshet. Ka sa ta i kishte alat dhe me ta bënd të bashkunim kunder pegamberit sallallahu alai sallam. Dhe në dalit Medinis me një vend saktuar, ungrit dhe u rebeluan dhe pegamberit sallallahu alai sallam. Që kanë rullin destruktiv të njerëzve dyftyrsha, hipokriteve. Në situatat më kritike, më dveshtira, e bëjnë hafin e saktuar për edemtuar safat dhe radhët e besimtarëve. Pandaj, unë gretë dhe tha, e braktisim mendimin tim, dhe nuk e mori parasysh, dhe më thonë, konsulten që i adhanë jashtë e meqër, por unë bërshtatë në fëmi. Në fëmi, atë nuk është që i kështë ngu pe kamersëm, po ishin, dhe onë, djemë tri, po tri ma dhe të gudzemë shëmë, që i thanë pe kamersëm e donë në uhën. Dhe, Krasë kësa e arsua që e përmeni se Pasë se ka marrë mëndimin ten Dhe nuk u konsultua mëneve si duhet Epse sikur se kemi të cikë Për e ke marrës një piti të gjithë Mirë përmë, mirë saktuar u murë vendimi Pashkarirë që me dalë në uhud Pasë se i tha Nuk do të ketë luft Këveç dalje avanturiske Ska luft, për, nuk do të ketë balafëqip Nuk kanë marrë kurejsht në uhud Nuk vinë ati atë Leuna le muqitala le teba'nakum thënë sura Al-Imran Allahu xhallahu ala. Me diçi do të do lufta na vin, mos e po s'ka luft. Kjo është aventurë, kjo rrezik. Me dal me lëshuar Medinën, kur kurësh nuk kanë marrë tek Uhud aftë. Ne pasojtë 300 nga pasojtë u ndan nga ushtria pe e pejgamberit asoj 1/3. Para mundoni. U nisën 1000 vjet, 300 u kthyer apo? 700 veten. Edhe nga ata që mbetën, kishte shumë të atit që filluan të lkundet Hamamën ka shëna shumë pak çfarë po ndodh. Shikoj domën ende në fillim u sprovua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ishte i qetëndrueshëm. Edhe këto ti mësin me më rëndësi që e kemi mësuar në takimin e kaluar. Kur erdhi letra pejgamberit ason nga Abasi, nuk e mori me panik, nuk e mori me stres. I mori punë qetë, kadal. Domor nuk e përhapi lajmin, nuk e bunit të madhe i afroi ofrit një stëmeta që u konstutua dhe kjo është mësim më më më me rëndësi, me rëndësi më e madhe domon maturia dhe pjekuria ndërmjet vendimeve të duhura në situata kritike. Prandaj shumë qetë nuk ku trondet pejgamberi saum as shokët ti e tij të mbaj nga kjo ndarje. Po thuajse edhe ishte ishte e pritur një gjë e tillë nga një njeri i poshtër, sikurse ishte Abdullah ibn Ubay bin Selul. Sicralesh nuk lindte situat as mënyrë as në kursentë mjet për më dëmtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tërë kjo për interes personal. Tërë kjo veçse i pengon të autoriteti Muhammedit s.a.s. i pengon të ndikimi ti të kasabet e tia. A në shikon i njerës, së fa në sotimë me kënë t'ligë, për një interes personal, e rizikon venin, e rizikon shëqerin, rizikon të humbin projektet mloja. Pse? Ve pse, a i sot s'i bindën. Edhe a e në kësht i bindën, një përshka këtë argumenteve, po dhe një përshka këtë interesit personal. E kja një sëri, përshritet, s'o projekte, s'o organizime, ndoshta rrezikojn, ndoshta do rënë, ndoshta dështojn pse? pse njëri i caktuar nuk sheh interes të caktuar në atë projekt. Nuk sheh ku është ambien këtu, apo e ku jam unë këtu? E ku përmenë në këtu? E ku fitoj unë këtu, e kustomerat. Ë ndaj kjo është sifati hipokritëve, sifati munafikave. Kështu të ata tetuan më dëmtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mir Allahu jalle wala, padyshim u përgjigj në kat por ta forcua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe shumë të tjetrit as harrë ti dhe thaa allah jalla sudat al-imran ma kana allah liydara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yymiz al-khabitha min at-tayyib allah nuk do te lën kështu situata shkone përgjithshme apo derisa nuk ta ndon të ndytyn nga e mira ta yymiz al-khabitha min at-tayyib tamad allah jalla den allah te varaq dha fitoria dhe ngavnimet dhe për kraha pejgamberët të bën të bëhen nga on, nga njerëzve kemir apsat. Dhe kjo më në zgjithme e kuptua do të thonë dobi e rëndësishme është se domthon në projektet e caktuara të mira që i bëjnë dobi islamet muslimanëve, njerëzve, shoqërisë vendet, Jorkand do që disa njerëz mund të hapet hynë. Pse mundon? Nuk don Allahu xhallahu ora që njerëz me njëte ndryshme dyta me internet personal të jenë pjesëmarrës punës mbaja. Kjo është shumë e rëndësishme që Allah ka pran këto. Prandaj Allah thonë, mos u mrëzit pse ata u ndonë i ndovë Allah Gjallavara që mës me i leju në safat ju tjetë njerë që realisht nuk ka ndalë për hirë të zotit, nuk ka ndalë për me ndihmu pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem aqën. Gjithashtu prej asaj që ndodhë që atë ruktimit në hodë është se ishin përvjedhë në radhët e ushtarëve edhe diso fmi. Fmi të veqëll, nuk te kalan të moshen të uyshë katërme dhejaqë, do majhët, tra majhët katërme dheqare ishin, Uh, ishin të përvidh dhe pegama është një pa dhe urrej që ata të ndahen dhe të theren nuk mori fëmime veti në luft, ato. e përsa 14 vjeq në atë kohë ishte bajagi i ushtruar për luft nëse nga moshë e hersh me i të rënen me gjithat edhepse kishte nevoj 300 undajten me gjithat nuk përdojrë të fëmime në luft, pegama Meri S.A.S. Përndaj nga ata që u këthyhen, urdejmë u, u këthy ishte Abdla Ibn Omeri, dihali Omeri, ishte i vogël Përgjithë ja, dherë, den odh nuk vjen atë. Pasaj ishte Abu Selhuderi radhiyallahu ta'al anhu, e Usame ibn Zejdi, e shumë nga disa nga asat e njohur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me me dëshirë të flakët, dëshiron si për, të shkojnë në betejën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu ka msim rëndësia, sepse ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i udhëqonte shokët e tij në sakrificë i i, i, i udhëqonte me Tirmidhi dhe Guzziv, dhe mjaftan për uja e betrit nuk kurrë por hap për lajmin me Dina se Allahu xhallahi kishte ndihmuar pejgamberin sa përkundër domthon mjetëve modese që i kishën bëder dhe çfarë shpëlimi morën ata që ishin bëder ata që nuk morën pesë bëder ishin të vendosur që çdo betejtarshme, çdo projekt tash me konë atë na apo sheh Allahu çfarë një më pejgamber, apo çfarë shpërdorim, s'na mund prum nga shpëlimi. Prandaj, keşë edukata punësi, edukata garimin punë të mira edukata e shudzimi të gjitha e, mundësive për me fitu se vapë dhe për me ungritek Allahu Gjellë dhe Gjellë i Huafë edhpëse ishin dvegjelë, edhpëse pat kush me kry punën për ta nuk than ka shku baba unë e porri, ka shku më, ata shkojnë nga kur rritën, nuk than kështu apë e që ka të lasin për të rriturit e që ka të lasin për të tjere e që ka të lasin për të tjere të padushim nuk ku hamen dhe në ase moment të rrinë gati pë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e kurdonis nga Medina e synonte Uhudën atë. Dhe dëshironte që, domthon, ë Uhudi të ishte pas shpinës së besimtarëve, që të ishte mbrojtje, to mos kër mundi nga shpina më i godit. Por t'ian të, të kthyer ka ë Medinën me fytyrë përpara, e Uhudi që ishte pas shpinës. Do kush ka qenë medine, edin këtë. në Medinë e din kët. Që Uhudi është kodërsi e ardhën Medinën. Pra ndaj, nëse e këthen shpinën Medines, këthesh balë u hudit. Nëse e këthen shpinën u hudit, këthesh për balë Medines, atëm. Pra ndaj, për e nga mërë i sasallën, kështu dëshë që të pozionohet, atëm. Dhe në mes, mes u shtarëve dhe kodrës, ishte një kodrin tjetëm, një kodrin e voglë, që kush ka shkumë dine te vendi u ku ka ka ndodhe bete udit eshat kodrin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thonë në ë do të thonë udhëheqën uh, uh, e Allahit ibn Mundhir radhiyallahu ta'al anu i përcaktoi 50 nga do no, të thonë shigjetarët e njur dhe ju tha ju këtu rrini mbi këtë kodrë no, do të thonë shikoni çfarë së bëj për të ndërmërtë pejgamberin shikoni Nën këjtë kodra ishte një herë, kodre madhe, që mbron të shpirin. Mirë po, a ka mundësi që ndë një e, strateg i aftë, si Khalid Ibniti për shambull, apo, edhe atë kërëdurën një ngusht që eksistante, mes ushtarëve, edhe kodrës, edhe atë me shizu, kështë mundësi. Mundësia nuk ishte maksimale, ishte mundësi mesatara për minimale, me që thatë nuk e la këtë pejgamberi sësëm, edhe këtë stej e mbylllef. I tha rri këtu. Në çë të mbrojnë edhe këta shtëpinë e pejgamberit, sa osat me kushtoroci. Ne këtu do të ndo ko dobit të mëdha që të kuptojmë se sa është më rëndësishme që shtëpina të jetë e sigurt, apo thon. Që ti je i lirë mes përpara, punon, për. të, të angazhosh, apo. Për, për shembull, apo nga nga nga ajo që mund ta simbolizon Uhudin jetën tonë për të thënë se është familja jote, apo. Apo do të nd ta kesh shtëpinë e fortë, familja nuk çet për krahat për mban e nuk shko këto probleme telaşa nuk të merr kohë energji por të mundson që më të ish përpara. Për. Shoku të tu, mishteti tu, apo të afërmit të tu që ti ke shpinë oj të fuqishme. Ase ka ti një oj përpara kur e ka shpinën e pasigurta. Prandaj edhe për këtë më kam thënë pengon se me u dashnë zveti, në me u lidh me, me zveti, që shpina çdo kujt jetë e ngjitur tjet, për tjetrin, jetë i sigurt përpara me sytë të vet dhe dhe, dhe me ballin rrat Të me dhe ballaqaçohet me sfidat e rrëgjjet, do sa shpinë e ka të sigurt apo. Këso pejgamberi sa hasimson të asabete e tij. Kur kur e, e, e siguroi shpinën mirë, pastaj filloi me i ndau shoqët e tij. Dono i ndau në tri njësi kryesore. Dono njësi e ti muhaxhirëve dhe flamurin e këtij njësi t'ia dha kujt? Musa ibn Omerit radiallahu taala anhu. Në thë të ti, kime majt të të mërë në mëhaqërve. Jo për me i përqoj, dhe rëka saj. Mirë po, dhe më honë, që se se të më gjithon, ka një hisë të udheqes në beteja, thëmë. Pastaj, njësit i ensarve i ndarë në dy njësitë. Njësit i fisit Khazraj, njësit i fisit Avs, atë. njësit i fisit uh, Khazraj, ishte në do në Hubab ibnil Mundir, radhjallahu ta'alanhu, Ndërsa i fisët e fështë i se në do në usejt i mi hodajrë, radhjallahu ta'ala, anë huapëm. Në gjithashtu, pejgamberi së alësane, posa i ndërmurit të masa, posa i ndoa shafët në këtë mënyrë, u dërtuja ka shafët të ti dhe u anë bazi një fjallim, në të të të. Një fjallim inkurajus, motivuas, përkrahës, që, që u shqenë të zamërt e besimtare me besimë, e me mbështetë në langëgjelë levala, e me përëgzimit shumë ta, ndonë që ti motivante, të të ajapë të moralin, që medrë i duhet gjithë ushtarja. Dhe nga ja që ka arë në këtë hudbet të ndërrua lëzër, është se përgamberi së osalën fillim është i motivojja së hapë të ti një këtë fjalim në angazhim, sërëzitet, përkushtim, pastaj i këshilaj për sabër dhe dhe më hënë qëndryshmeri, më, më bëni sabër, i një qëndryshme, nga se Zotë Gjellore, kam në ndihim mua përëm. Dhe nga, nga jë që vjetë në pa në këtë fjallim të pegamerit, sasom që u amojtja shabëve ti në Uhud, ishte i kshilante për unitet, për dëshni, dhe u atërgante të këqia dhe të mitët e përqarjes, nga se patë që farëndodhi, si u ndonë hipokritet, dyftyrshat, Pra ndaj, im sënë të që në udashtë dhe më respektu nga se vetëm kështu kurat suksesi, vetëm në bashkunim vijet fitorja, vetëm në lidit fëqish me vijet triumf, edhe ndih ma ma të bareke, të bareke vë të alatën. Pra ndaj edhe pejgamberi s'a sallëm, mon i kështëllantën këtë mëjrë asabët, asabët e ti, radiallahu t'a alanëm. Gjithashtu prej asaj që i kështëllaj pejgamberi asam shokët e ti, mon ishte Këta është i vendosi shokët e ti në në dheqin avla i bëngjuberit, jo i bëni mundin, avla i bëngjuberit është taj që ishte komadant ti i njësit të shigjetar, atër. dhe në gjitha është të pejga mëri sasallam të ndërvezër uh, i rrëdhete safat, të onë, ti për para e ti mrapa, e ti këtu, e ti këtu, në në gjithë të kush vëndëve të më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është pa si pa ata pak më që ishin ndoshta më po them dobët, po ndoshta ju të forci kur sota parat, po ata ishin sa fytyt e këtu i rendite gjithçka këtu thash shpave, nuk shikoj, domon në betejë çfarë disipline, në betejë çfarë rregullë, që na mson të peqam më pas kaos, musliman e kanë çdo stan vend vat, dosan e rregulluar, gjendjet do të ndokon vendin e vet, nëse dëshiron më pas sukses dhe më shku punë që duhet apo. Dhe në fund, përgjambërës më tha, nuk guzën asë kush me leviz, nuk guzën asë kush me hudh, nishtiz, palene, odh hecit vet atëm. Kjo është kulmi disiplinës dhe i regu. Thëm. Edhepse është luft, edhepse nëmonë është sulm, e që thatë, përgjambërës i mësën të që, me pasë ndëgjushmëri, me pasë disiplin, me pasë regull, me ndëgju aj që e ka vendus, përgjambërës sëllë Allahu alësam që të ishte, ozhakesh dhe bartës i flamurit të njësite të tij që ishte përgatitur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, këto ishin ato përgatitjet kryesore dhe momentet para betejës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do mëon i i rrethontë dhe i rregonde Safat e shokëve të tij. Prandaj, gjithsa rrushnohtat dhe pozon e ndaltë i morën muslimanët ndërsa luginën e lan Korajshve që ata vendosën në këtë pjesë dhe uh, që nga filimi endet pa filu bëteja, pejgamberi s.a.s. kështë dojnë herët që kështë një e përsi strategike në vendet dhe legacionit ku ka mu përsa këtu gjitho kështë nga ushtatë për pejgamberit s.a.s. dhe pas pak dëmon, uh, kohet saktuar edhe filloj edhe për plasja parë mes dy safave që më dëvërtet ishte tete interesante aje që u zhvillua dhe si u zhvillua kërbetej dhe si vërtet, të reguan trimni sal të papar më dëvërtet shok të pegamerit këtë do të reguemi shalën e takimi në ashën më i përkej ishte aje që ka bër të bërë bënd të bëndë të mbë pregaditit përfundimtare ta asaj që e bëndë të pegamerës në beteje në Uhudit Allah gjerën le volën e huzut në, në rungën e drejtë Dhe zot në amsoft si me uorganizu dhe si me punu, për të mirë në asaj që Allah u gjelloh është i knaqër dhe ka do bin të për muslimat dhe njerëzën dhe përrisin. Me ka që përdo u pojnë përsa dhënë takim nashëm, zot ishë u vlihet, vësallam vëllë muhammed, vëllë ali, vësallam vëllë, si vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëll